tan kokonatte Secret No puc dir a ningú. Només t'ho puc dir a tu. Tots s'han portat molt bé amb mi. No m'ha fet gens de por. No hi era, el pare, però tot ha anat molt bé. Estic molt contenta. En Caji se n'ha anat! No pot ser. Sincronització zero. Si no compleixo els requeriments com a segon nen, no té gaire sentit que jo sigui aquí. Ja ningú no es fixarà més en mi. Ni la mare, ni el pare, ningú. No tinc cap motiu per continuar vivint. Vaja, si és l'Asca. Informa de l'espia número 2. Sembla que el segon nen està a i Estalvi. Vaja, que el número 2 hagi trigat set dies a trobar-la no és gaire normal. Ha estat intencionat, oi? Seria massa humiliant pel servei d'informació. Crec que sí. A més, hi ha arribat el substitut de l'Asca. Se n'està sortint massa de pressa i tot amb el simulador. La ella i en De manera que és això el que se sent, oi, mare? La la ella i en Les eves. La mare. Què renoi estàs fent, pare? Càpita Ikari, se'n va morir un gat. El vam enterrar allà on viu la meva àvia. Fins ara no m'ha preocupat, però ja me n'he recordat dues vegades. Què passa? L'ha destruït el mateix sistema de selecció? No, l'has destruït a tu, la nostra lei. És el primer cop que em qüestiones. Per què? Perquè m'atabalava molt haver-te d'emprenyar. Què passaria si tornessis a fer amb el meu cos, el que vulguessis? T'he decebut. Qui? Tu? Només perquè no has satisfet cap de les meves aspiracions? Cap de les meves inquietuds? Cap ni una, sents? Ni una... Què he de fer? Mare! A on deus haver anat, Asca. Què he de fer per trobar-te? Si pogués parlar amb la Yanami? En Toji i en Ken Soker s'han quedat sense casa i han hagut de marxar cap a algun altre lloc. No em queden amics, ni amics ni ningú amb qui parlar, ningú. Ja no puc parlar amb la Yanami, ara em falta aquella força. Quina cara he de fer? Aska. Misato, mare, què he de fer? Què puc fer? Hm. És bonica aquesta cançó, oi? Eh? Les cançons alleugen el cor. És l'obra més gran que mai ha produït la cultura Rirrim. No trobes? Singir i cari, com saps com em dic, no hi ha res que no pugui saber. Perdona si em fico quan no toca, però potser és millor que coneguis algunes cosetes de tu mateix. Ah sí. I tu... qui ets? Em dic que ho oro una guisa i vaig ser concebut de la mateixa manera que tu. Soóc el cinquè nen. El cinquè nen? Tu? una guisa? Em pots dir que ho oro, petitticari. Bé, doncs, digue'm xingir si vols.. <laughs> Sembla que el cinquè nen acaba d'arribar. Sí, en Cawar una Naguisa. El seu historial està absolutament esborrat, igual que la lei. I la seva data de naixement és idèntica als de la segona onada. Directament enviat de les mans del comitè. De segur que hi deu haver alguna cosa. Segons els informes de Murdoch, aquesta vegada és iniciativa privada, de manera que he decidit investigar-ho en les dades del servei d'espionatge. Però això és molt perillós. Però ha valgut la pena. El domicili de l'Elitsuko. Com farem les proves de sincronització del cinquè? Per deixarem davant de banda detalls petits i mirarem com està de forces. Provem de baixar a 0,2. Entesos. Aquestes dades són del tot fiables? Tot el sistema de mesura està preparat i en perfecte estat. Segons el Maggie, no s'aprecia cap error de mesura. Qui ho havia de dir? Sincronitza perfectament amb la unitat 2, sense fer cap ajustament. Però és del tot increïble. És del tot impossible pel sistema. Però és una realitat. Acceptem la realitat i després provarem d'esprinar-ne les causes. Tu ets el primer nen, oi que sí? La Leia i la Tu ets igual que jo. O tagai ni, de ikite iku karda wa Rilin to o naji kata to ikitzuita ka? Qui ets tu? Sembla que el cinquè nen ja ha entrat en contacte amb la lei. Caram! Ara estem processant totes les dades que hem tret del cinquè nen. Tot i això, encara no coneixem la seva veritable natura. Com deu ser, en el fons, aquest noi? Prohibida l'entrada sense autorització. Si algú entra pel seu compte, el mataré. En Shinji no ha tornat. Sóc una vigilant nefasta, jo. Passatge al segon nivell accés tancat. Oh, caram, què fas? Què m'estàs esperant? No, i ara? No, ha estat una simple casualitat. Què fas avui? Uh, ja he acabat les proves rutinàries, de manera que em dutxaré i me'n tornaré a casa. Però en el fons no tinc ganes de tornar a casa ara mateix. Tornar a casa normalment és una idea que s'associa amb un sentiment agradable. Tornar a casa sempre va bé. Vols dir: m'agradaria parlar una mica més amb tu. Anem tirant junts? A on? No deies que et volies dutxar. Doncs, sí, no vols que hi anem junts? No, no, no és ben bé això. Semblava que volguessis evitar com fos que ens trobesssim. Què et passa? Que et fa po la gent? Si no ens coneixem les persones, no ens podem trair, ni ens podem ferir mútuament. Però tampoc no tenim ningú amb qui ofegar les penes. Els homes no podem evitar la solitud. Necessitem companyia. I és precisament perquè podem oblidar que els homes podem continuar vivint. Eh? Ja és l'hora. Pleguem, doncs? sí. Anem a dormir? Junts? Eh? No! Escolta'm, em penso que ja t'han preparat una habitació per tu. Una altra. Vaja, les persones sempre senten dolor en la seva consciència. La consciència de les persones és transparent com el vidre. I la teva, Shinji, encara ho és molt més. Jo? Mira, et faré un favor. Un favor? T'agradarà. L'últim missatger. NERV. Quina estructura s'ha fet servir per convertir els nostres éssers en una realitat física? S'ha preparat el nostre simulador. És a dir, ara tot s'ha reduït a un organisme humà individual. O sigui que cal que torni al nostre poder. Abans del dia acordat. Cal que el NERV i la sèrie EVA tornin a la seva forma original. L'Icari s'ocuparà de resoldre aquesta situació. Se'ns està acabant el temps que ens havien concedit. Però ja no hi ha la llança de Longuinus que suposava el nostre desig. Si aconseguim eliminar l'últim pòstola, complirem el nostre somni molt aviat, Lluï. Per què sóc aquí? Com és que encara sóc viva? Amb quin fi? Per servir aquí, aquest cinquenent, sembla tant a mi. Per què? Perill. Que bé poder estar lluny de la ciutat. No fa falta que et porti lligat a tu, però... No sabem quan durarà això. Per això a partir de demà et cuidaran a casa dels Hoberaki. Ens haurem de separar un temps pen-pen. Escolta, si vols, ja hi dormo jo, a terra. No, home, jo sóc el convidat. Ja estic bé, aquí. De què vols que parlem? Eh? Oi què vols que t'expliqui alguna cosa? De fet, et vull preguntar més d'una cosa. Abans de venir, he anat a casa del mestre. Ha estat un dia tranquil, com sempre. He estat per tot el dia. Però tot i així ha estat bé, perquè a mi no m'ha tocat cap feina. Que no t'agraden les persones? Sí. Més o menys em faig amb tothom. Només el pare no m'agradava. Per què t'estic explicant tot això a tu? Em penso que jo he vingut al món només per trobar-me amb tu. L'any no pot fer res. L'any no pot fer res. L'any no es pot fer res. L'any no es no es pot fer res. L'any no es pot fer res. Però, que té unes de la a la lliure. A 再びポンドラの箱を開けようとしている男がいる。そこにある希望が現れる前に箱を閉じようとしていろうとこがいる。希望。あれがリリンの希望ですか希望の形は人の数ほど存在する。希望は人の心の中にしか存在しないからだ。だが、我々の希望は具象化されている。 さればいつ割の継承者である黒き月よりの我らの人類その始祖タドディスそして正当な継承者たる失われた白き月よりの子とその始祖とあるアダムそのサルベージされた魂は君の中にしかなり団が再生された肉体はすでに怒りの中にある信じ君の父親彼も僕と同じか どこから来そう前にタックス我らの願いを分かっていますよ。そのために僕は今ここにいるわけですから。だめだわ。ここからじゃ口唇の動きが読めない。それにしてもこんな殺パラから 1人ごと 言うために散歩とは危ないやつね。気づかれたまさかね。 Com ha anat? Has pogut obtenir les seves dades? Són aquí. Les hi ha la Hikari sense que se n'adonés. Em sap creu. Només et demano que facis coses pròpies d'un lledregot qualsevol. Què és això? És la Maia. No pot fer la seva aparició en públic. Teòricament és impossible. Sí, oi? El misteri no fa més que complicar-se. Això vol dir que pot manipular el grau de sincronització de la sèrie Eva lliurement. Que ho pot fer quan vulgui. I una vegada més ho fa sense cap vergonya. Has pogut venir? Vull preguntar-te una cosa. Aquí es graven totes les converses. No em fa res. Aquest nano, el cinquè, quin és la seva natura veritable? Potser es tracta de l'últim missatger. Au, som -hi. Tu que ets l'alter ego de la dami, per tant el servent de Ririn. S'ha engegat la unitat EVA 2. No pot ser. I És a l'habitació 303 de l'hospital. Confirmat. Llavors, qui coi és? No veig ningú. No m'entra la càmera de dins de la unitat 2. No hi ha ningú? Vols dir que no és el nen. Aparició de camps T.A. al dogma central. El número 2. No, pauta blava. No hi ha cap dubte. És un apòstol. Déu meu. Un apòstol? Aquest nano? Objectiu creuant al nivell 4 i baixant. Ni parlar-ne, no es pot tallar el corrent. Objectiu creuant al nivell 5. Tancament d'emergència de les comportes del dogma central. Ni que sigui per guanyar una mica de temps. Tancament d'emergència. Abacuin les zones secundàries. És increïble. Aquesta vegada ens l'han enviat directament. Els ancians han volgut avançar-se un torn. Ara ens toca moure nosaltres. L'últim apòstol ha aconseguit infiltrar-se dins del dogma central, tal com estava previst. I Cari, has estat un bon amic. Hem compartit els nostres interessos. Has estat un col·laborador intel·ligent. Aquesta és l'última missió. et demanem que posis en marxa la màquina original. La màquina número dos ha aconseguit travessar la paret. L'objectiu ha creuat el nivell zero. Comencem la persecució. D'acord. Hem d'impedir coststi el que a que l'objectiu entri al terminal del dogme. Però per què ha fet servir la número 2, l'apòstol? Déu ser que té la intenció de fusionar-se amb ella o de provocar una terrible destrucció. No pot ser, no pot ser. Tan cau no pot ser un apòstol és impossible. Accepta la realitat. Ataca-li prou! <totipen> Hitlane Shinji. Unitat original Eva per la ruta 2, persecució en marxa. M'han traït. M'ha traït els meus sentiments, m'ha traït exactament igual que el pare. Unitat original Eva, contacta amb la unitat 2 al nivell 4. Mitard. Oh! T'estava esperant, Shinji. <tots> Això és per choisparlasca. <tots> eh? La sèrie Eva va néixer de l'Adam i, segons els humans, haurien de continuar odiant-se. I mentrestant aneu fent, continueu jugant, no us entenc. Kaworu, atura't! Per què ens ho fas, això? Les Evas i jo estan fets del mateix material. Jo també sóc fill de l'Adam. Si unim les nostres ànimes, ens fusionarem en un sol ésser. I l'ànima de la unitat 2 la tinc identificada ara. Ah! Els camps T.A.? Sí. Així en diu la vostra civilització Ririn, oi? A quantes persones has traspassat ja? Quantes ànimes has despullat? El Ririn ja no comenceu a entendre res, oi? Els camps T.A. fan que les parets de la ment es desfacin. No sé de què m'estàs parlant! Ah! Ah! Les dues eves es troben al nivell inferior. Distància entre l'objectiu i el terminal del dogma. Vint. Si deixem de rebre el senyal de la unitat 1 i ja es produeix alguna novetat... Sí, ja ho sé. En aquest cas, faria autodestruir tota la seu. A més, això que no pas que es produeixi el tercer impacte. Ho sento. No passa res mentre estigui en tu. Gràcies. És el trist destí dels homes. Les seves esperances es veuen constantment defraudades. Què és, això? És el camp T.A. més fort que hem vist mai fins ara. Espectre visible, camp magnètic, positrons, ho interfereix tot. Què passa exactament? Hem perdut les dues màquines del tot. Tampoc no puc establir connexió amb el pilot. Uh, uh, uh. Última barrera de seguretat anul·lada. Vol obrir la porta del cel. I ha arribat com si res l'apòstol. Oi, Gico? Ah! Què em fas? Situació? Són més camps T.A. Són idèntics als camps T.A. que envolten el terminal del dogma. Algú ha penetrat dins el nucli del dogma. Qui? El nou apòstol? No, no ho puc confirmar. Oh, dimoni, s'ha pagat! Qui l'ha pagat? L'apòstol? Adam, a tu et devem l'existència. Quant de temps haurem d'estar separades de l'Adam, les seves criatures, fins que vulguin els humans? No, això... Ah, ara ho veig. Era això, re, -re Gràcies, amic Singy. La unitat 2 m'ha fet el favor de mantenir-me ocupat. Si no ho hagués fet, no sé si hauria pogut continuar vivint. Kaworu, per què? És el meu penós destí, Singy, continuar vivint fins al final. Però cal sacrificar una persona, de la mateixa manera que jo podria morir ara mateix. Al cap i a la fi, viure i morir té el mateix preu. Triar la pròpia mort implica una absoluta llibertat. Però... Què estàs dient? No entenc absolutament res de tot això que dius, Kaworu. És la meva darrera voluntat. Vinga, fes-me desaparèixer. Si no ho fas, sereu vosaltres qui desapareixereu. Per evitar l'era de la destrucció, per poder preservar la vida en un futur, només hi ha una opció. Així, no serà necessari que moris tu. A vosaltres us cal un futur. Gràcies per tot. M'ha agradat molt conèixer -te. En Kaoru em va dir que jo li agradava. És la primera vegada que una persona em diu una cosa així. S'assemblava a mi i també a la Yanami. Hauria de continuar viu en comptes de mi. Ell era millor que jo. Ell... Hauria hagut de sobreviure. T'equivoques. El que sobreviu és només el que té més ganes de continuar vivint. Ell desitjava morir. Era la seva esperança. Quan va perdre la voluntat real de viure, tot va esdevenir simple esperança. Tu no ets dolent, Shinji. Fa fred. Oi, oh, Misato? No. の試は倒した。だが、現実に対処できない信じは硬く心を閉ざしてしまう。そして約束の時が来る。迫りくるネルフ殲滅の危機。地の淵を追い詰められるアスカ。零ともに発動へと導かれる人類保管計画。己の現実に荒がい、夢を拒否する人々の渦上にエヴァシリーズが舞い降りる。暴かれる欺瞞を嘲笑うかのように。次回、エア